אל יהוא עיני בן זרחיה ועמו 200 הזכרים. מבני שכניה בן יחזיאל ועמו 300 הזכרים. ומבני עדין עבד בן יונתן ועמו 50 הזכרים. ומבני אלם ישעיה בן עתליה ועמו 70 הזכרים. ומבני שפתיה זבדיה בן מיכאל ועמו 80 הזכרים. מבני יואב עובדיה בן יחיאל ועמו מאתיים ושמונה עשר הזכרים ומבני שלומית בן יוספיה ועמו מאה ושישים הזכרים ומבני ווואי זכריה בן ווואי ועמו עשרים ושמונה הזכרים ומבני עסגד יוחנן בן הקטן ועמו מאה ועשרה הזכרים ומבני אדוניקם אחרונים ואלה שמותם אלי פלד תהיה אלו שמעיה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 ולאל נתן וליריב ולאל נתן ולנתן ולזכריה ולמשולם ראשים וליה יריב ולאל נתן מבינים ואצווה אותם על עדו הראש בחשיפיה המקום ואשימה בפיהם דברים לדבר אל עדו אחיו המתינים בחשיפיה המקום להביא לנו משרתים לבית אלוהינו ויביאו לנו כיד אלוהינו הטובה עלינו איש שכל מבנה מחלי בן לוי בן ישראל ושרביה ובניו ואחיו שמונה עשר ואת חשביה ואיתו ישעיה מבנה מררי אחיו ובניהם עשרים ומן הנתינים שנתן דוד והשרים לעבודת הלויים נתינים מאתיים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 ועוזו ואפו על כל עוזביו. ונצומה ונבקשה מאלוהינו על זאת, ויעתר לנו, ואבדילה משרי הכהנים שנמעשר, לשרבייה חשבייה, ועמהם מאחיהם עשרה. ואשקולה להם את הכסף, ואת הזהב, ואת הכלים, תרומת בית אלוהינו. ‫ההרימו המלך ויועציו ושריו ‫וכל ישראל הנמצאים. ‫ואש כלה על ידם כסף, ‫כיכרים שש מאות וחמישים, ‫וכלי כסף מאה לכיכרים, ‫זהב מאה כיכר. ‫וכפורי זהב ועשרים ועש, לאדרחונים א', ‫וכלי נחושת מוצהב, טובה שיניים חמודות כזהב. ואומרה עליהם, אתם קודש לה' והכלים קודש, והכסף והזהב נדבה לה' אלוהי אבותיכם. שקדו ושמרו עד תשקלו לפני שרי הכהנים והלוויים ושרי האבות לישראל בירושלים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 ויצילנו מכף אויב ואורב על הדרך. ונבוא ירושלים, ונשף שם ימים שלושה, וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלוהינו על יד מרמות בן אוריה הכהן ועימו אלעזר בן פנחס ועימהם יוזבד בין ישוע ונועדיה, בין בינוי הלויים. במספר במשקל לכל, וייכתב כל המשקל בעת ההיא. הבאים מהשבעי בני הגולה, הקריבו עולות לאלוהי ישראל, פרים שנם עשר על כל ישראל, אלים תשעים ושישה, כבשים שבעים ושבעה, צפירי חטאת שנם עשר, הכל עולה על אדוני. וניתנו את דתי המלך לאחס דרפני המלך, ופחבות עבר הנהר, ונישאו את העם ואת בית האלוהים.